Pe 23 iulie 2003, fostul lider al minerilor din Valea Jului, Miron Cosma, i-a cerut președintelui Ion Iescu să fie grațiat. El executa o pedepsă de 18 ani de închisoare pentru mineriada din 1991. N-a avut noroc în 2003, dar Ion Ilescu a fost mai înțelegător în ultimele lui zile de mandat, în decembrie 2004. Grațierea lui Cosma de atunci a fost însă retrasă în urma unui monstruos scandal public. Miron Cosma a ieșit din închisoare în decembrie 2007. A făcut 10 ani de pușcărie pentru că am avut curajul să înfrunt politicienii corupți din această țară. S-ar părea că acești politicieni corupți au reușit în, în această perioadă de 10 ani de zile o performanță, aș putea spune, tristă pentru România, să devină cea mai coruptă țară din Europa. Și credeți-mă, vin din pușcărie. Nu știu niciun politician corupt în pușcărie. Între timp, dosarul celei mai sângerase mineriade, cea din 13-15 iunie 1990, s-a întors acum câteva luni la parchetul militar pentru refacerea anchetei. În acest dosar, iescu Petre Roman și Miron Cosma au fost acuzați de infracțiuni contra umanității. Fosul premier Adrian Năstase a primit pe 23 iulie 2014 vestea că poate fi eliberat condiționa din închisoare unde se afla de la începutul anului. El era la a doua vizită după Grati după ce fusese condamnat la închisoare în dosarul Zambacian pentru luare de mită și șantaj. Decizia din 23 iulie 2014, luată de judecătoria sectorului 4, nu era însă definitivă, așa că Adrian Năstase a mai stat după Grati în colună, până când cererea de eliberare a fost aprobată și de Tribunalul Ilfov. În poarta penitenciarului Jilava la câteva minute după ce a devenit un om liber Năstase a spus că și-a făcut mulți prieteni după gratii pentru că, desigur, pasiunile comune pot duce la prietenii durabile În fiecare săptămână am mers la comunitatea consumatorilor de droguri și ei au povești extrem de interesante și după ce făceam o anumită expunere, ei mă întrebau diverse lucruri, discutam teme extrem de diverse de la pictură, artă, muzee, constituție, masonerie. Potrivit deciziei instanței, Adrian stase singurul premier postdecembris condamnat la închisoare cu executare nu poate fi președinte de partid și nici nu poate fi ales în funcții publice până în 2022. Pe 23 iulie 2012, președintele suspendat al României la vremea respectivă, Traian Băsescu, a vorbit prima dată despre posibilitatea de a cere susținătorilor săi, precum și PDL, partidul care îl sprijinea, să boicoteze referendumul ce urma să aibă loc pe 29 iulie. A doua zi, liderii PDL au decis prin vot să i îndemne pe simpatizanți să stea acasă în ziua votului. Același mesaj l-a transmis până în ultima zi de campanie și Traian Băsescu. Nu mergeți să le votați referendumul celor 256 de parlamentari care vor să ascundă lovitura de stat sub votul democratic al românilor. Apelul la boicot l-a ajutat în cele din urmă pe Traian Băsescu să rămână în funcție. Prezența la vota referendumului din 2012 a fost de 46%, pragul pentru validare fiind atunci de 50%. Pe 23 iulie 1988, trupa americană Guns N' Roses s-a dat în sfârșit lovitura și a intrat în clasamentul celor mai ascultate 40 de melodii din Statele Unite. A reușit cu al treilea single pe care îl lansase de pe albumul de debut, Sweet Child O' Mine. Child of Mine a ajuns și în fruntea clasamentului pe 10 septembrie 1988. A rămas până în ziua de azi singurul number one pe care Guns N' Roses l-au avut în Statele Unite. Succesul din vara lui 88 i-a ajutat să relanseze și melodiile cu care și încercaseră prima dată norocul, iar la doua încercare și Welcome to the Jungle a devenit un hit. Pe 23 iulie 2011 a murit cântăreața britanică Amy Winehouse. Amy avea o voce senzațională și cânta dumnezește, dar succesul ei muzical a fost umbrit de scandalurile din viața personală, precum și de dependența de droguri și alcool. În 2008 s-a internat într-o clinică de dezalcolizare și dezintoxicare, dar n-a reușit să scape de dependențe, ba, din păcate, acestea s-au agravat. Moartea ei, la numai 27 de ani, le-a adus aminte oamenilor de așa numitul club al artiștilor geniali care muriseră la această vârstă. În acest club, nefericit mai sunt Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Brian Jones, Janis Joplin sau Jim Morrison. În adolescență, Amy Winehouse era pasionată de jazz, dar celebritatea i-a adus în 2006 albumul Back to Black, cu care a câștigat 5 premii Grammy. Cel mai cunoscut cântec al ei, Rehab, vorbește în versuri autobiografice despre neputința ei de a lupta cu propriile dependențe. Try to make me go to rehab, but I won't go Let me go to me. Go.